Oh, Corina Per què les teves cartes són cada cop més curtes? A l'igual que Eupolis, l'astròleg Tu... tu em pertorbes el cor Fins i tot Lord dides ha perdut la seva lluentor L'enginy de Garonius... Ja n'hi ha prou Et dic que ja n'hi ha prou, que no cal que continuïs llegint que passa... alguna cosa? Ja no et necessito. Fes el favor de marxar. Em sap greu. Potser he fet alguna cosa que l'ha molestat. Ni tan sols ets capaç de pronunciar el llatí correctament. No estàs prou qualificat per venir-me a llegir llibres. Dispensi. A partir d'ara, vigilaré més. T'he dit que marxis Fora. monstre. No dels dijous El senyor Schubert és broncat de Valer, eh? Però no et desanimis, cal el Newman estudiant d'empresarials. Com és que em coneixes? Qui ets tu? Em dic Lote Frank i estudio Antropologia Llavors, tu també et guanyes uns diners extres llegint llibres, aquell home tan malcarat? Ui, no, què deus, jo només m'ocupo d'atendre'l Només accepta que li llegeixin llibres als nois, vés a saber per què Tu hi vas els demarts i els altres dies hi van altres estudiants a fer sessions de lectura perquè el senyor Schubert gairebé no hi veu Ah, i per cert, tu què en penses d'aquest misteriós milionari malcarat que es diu Hans-Georg Schubert? Què vols que et digui? No ho sé, tan sols vaig agafar aquesta feina perquè paguen molt bé les hores. Ja has sentit els rumors que corren sobre ell? Diuen que pot manipular el valor de les accions de qualsevol empresa alemanya fent una trucada des de la seva mansió. La gent l'anomena el Howard Hughes de Baviera. No té família, ni tampoc té cap relació estreta amb ningú Però tot i així, la seva fortuna no para de créixer Què creus que pensa fer amb tots aquests diners? No ho sé Però el misteri d'aquest home no s'acaba aquí També l'anomenen el vampir de Baviera, no sabies? El, el vampir? Quan sonen les campanades de les dues de la nit Pugen un cotxe que sembla un taüt I va cap a la ciutat acompanyat del seu majordom Sembla una escena de terror gòtic Ho hauries de veure Ah, mira, deu anar a passejar? Aviat descobriré si es tracta d'una passejada o no. Què vols dir que ho descobriràs? Ho Faig per un treball d'investigació. La mentalitat dels financers del Land de Baviera a l'edat mitja i en l'actualitat. Crec que ell n'és un bon exemplar. És per això que has buscat informació sobre mi?. <laughs> Només sé com et dius i què estudies. Bé, la qüestió és que no t'has d'amoïnar perquè el senyor Schubert t'hagi broncat. Els altres estudiants també els es cridassa. Tranquil·la. Estic acostumat que m'esbronquin i m'apallissin. Que ja estàs acostumat. Bé, és que he passat per diferents famílies d'acollida i no sempre ha sigut fàcil. Ara que dius, tu no vas estudiar en cap institut de la ciutat? Veus com saps més coses de mi? És veritat. Tu no tens pares, ara me'n recordo De fet, em vaig matricular a la Universitat de Múnich amb l'esperança de trobar la meva mare La teva mare viu aquí, a Múnich? I l'has pogut trobar? No, però tant se val Què? Però per què? Ara que has vingut fins aquí Escolta, saps com es diu la teva mare? Sí Com es diu? deixa -ho. ja t'he dit que tant se val. Digue'm com es diu. Quan m'interesso per una cosa, tard o d'hora l'acabo trobant. Margot. Margot Langer. Coneixent el seu cognom es esbrinarem de seguida on viu. L'has de veure, segur que ella se n'al·legrarà. no insisteixis. Margot Langer, Margot Langer... No pot ser El velòs galop del cavall de color falp va atraure els trons amb la sang i va aixecar grans onades No puc continuar escoltant, a mi només m'agraden les coses que són boniques, em sents No puc continuar escoltant Per què no em vas dir una cosa tan important? He buscat informació sobre la teva mare No sé què dir Ja et vaig dir que tant se valia Que ho deixessis córrer Escolta, si et puc ajudar en qualsevol cosa, digue-m'ho Gràcies, però no t'amoïnis Cal Per cert, allò que em vas comentar que volies investigar les sortides nocturnes D'en Hans Schubert, jo... Què? Que et faria res, que t'hi acompanyés I és clar que no Si véns amb mi em sentiré més segura, i tant Ho dic de debò És la millor exclusiva des que vam fundar el Club de Fenòmens Sobrenaturals Ah sí, vols dir? La qüestió és que aquest poema va ser escrit per un dels fundadors d'aquesta universitat El bisbe Grobius, l'any 1052, no en tinc cap dubte La clau és en aquesta estrofa el segon any llarg començant pel final, el noi dels dijous vindrà a aquestes terres. Les flames engoliran els llibres i tot el món es veurà sumit dins la tristesa. I ja em diràs què té d'especial, això. Oh, Renoi, però que no ho veus! Fixa't on posa el segon any llarg començant pel final. Es refereix a l'any 1996, és a dir, a aquest any. I per què? Mm, quan diu any llarg vol dir any de traspàs. Els anys de traspàs que queden d'aquest segle són el 1996 i el 2000 És clar! El noi dels dijous vindrà a aquestes terres, les flames engoliran els llibres Els llibres d'aquestes terres! Està dient que aquesta universitat cremarà I segons tu, què significa el noi dels dijous? La paraula dijous vol dir dia de Júpiter i Júpiterera el déu del tro! Es refereix el déu del tro! Quina capacitat de deducció? No us endrigueu, no és cap broma. Aquest serà el plat fort de la propera revista. No tinc cap inconvenient perquè ho publiqui. Producto que ho empassi ningú. Un déu destructor que vindrà a visitar aquesta universitat? Com que el vampir de Baviera, eh? No em diguis que aquí s'acaben les seves misterioses sortides nocturnes Caram, quina decepció Xxxt, ja surt Això és ridícul, jo me'n D'acord, ves en compte Què? Vaig a donar un cop d'ull Però on vols anar per? parar? Escolta, val més que ho deixem córrer. Tens raó. Aquest no és un bon lloc perquè hi vingui una noia. Val més que te'n vagis. A mi només m'agraden les coses, que són boniques. Què? Necessito saber com em pot arribar a ser mesquí aquell home. És obert. Si el que busques són noies, t'has equivocat de porta. Jo em vaig retirar fa molt de temps. Qui és vostè? No creus que hauries de ser tu qui es presentés primer, noi? Jo em dic Margot Langer. Ah. Què? Fas pinta de ser estudiant, tu. Ah, sí. Treballo llegint llibres al senyor Hans Schubert I es pot saber què vols de mi? M'agradaria saber què hi ve a fer en Hans Schubert aquí cada nit Vé a passar una bona estona Almenys això m'agradaria poder dir Però em sembla que en la seva situació ja no dóna la talla, pobre home Només ve a portar-me diners Què? què? Evidentment quan em vaig plantar davant d'aquell home tan poderós i li vaig dir qui era, em va demanar disculpes amb llàgrimes als ulls. Fa anys vaig tenir un fill seu i es va desfer de mi, com si fos una nosa. Cal, no em diguis que tu ets el fill d'en Hans Schubert. No pot ser. Uh, uh, escolti... És mentida. Vostè... Vostè no és la Margot Langa. Té raó, Ho vaig llegir en un diari de fa un any. L'exprostituta... Uh, L'ex L'exprostituta Margot Langer assassinada Encara es desconeix la identitat de l'assassí La seva mare ja fa temps que és morta Vostè s'ha aprofitat de la meva mare Es fa passar per la Margot Langer Per guanyar una bona quantitat de diners a costa d'en Hans Schubert clar. i ell també ho sap Sap perfectament que ja no sóc l'autèntica Però tot i així em continua pagant és conscient que l'autèntic Amargot Langar qui hauria de pagar els diners ja no és en aquest món. I així és com redimeix els seus pecats. Diners, diners i més diners. Així és com es comporta un home que només ha sabut viure pels diners. Les teves paraules no m'impressionen. Tu i jo no som diferents. Plantar-se davant d'un vell decrèpit a les acaballes de la vida... I dir que ets el seu fill per heretar una enorme fortuna també és una bona manera Però què insinua? Has dit que ja sóc una farsant, però... Què me'n dius de tu? Vés a saber si també ets un farsant Hi ha un altre noi que també diu que és el fill d'aquest home poderós i milionari Què? Va fer com tu, va venir aquí i vam tenir exactament la mateixa conversa És impossible, no pot ser <ríe> és mentida, és evident que està mentint No sabria dir quin dels dos està mentint Per mi, tant tu com l'altre em sembleu uns farsants Com era aquest noi que diu? Era com tu Sou una colla d'estudiants que feu torns per llegir-li llibres en enxuber un dia a la setmana, oi? Doncs ell també n'és un Si no, ho recordo malament Ell és el noi dels dijous Per què no li has dit que tu ets l'autèntic? Des que era... des que era molt petit he passat d'una família d'acollida a una altra. No sempre ha sigut fàcil, saps? Però la família on m'estic els meus pares d'acollida, s'han portat molt bé amb mi. Mai els ho podré agrair prou. Precisament per això volia conèixer els que van ser els meus pares biològics. Vaig pensar que si sabia com n'era de mesquí el meu pare... Podria estimar més encara els pares que m'han acollit sense reserves. No tinc cap altre motiu. Les vist mai, aquest noi dels dijous? Has coincidit amb ell? És que el dijous és el meu dia de festa. Però un cop vaig anar a buscar una cosa que m'havia deixat... L'has vist alguna vegada? Quina mena de noi era? Que com era... Doncs era arròs amb unes faccions molt agradables. Qui és aquest noi dels dijous? En aquesta universitat hi ha algú que es fa passar per mi. Escol també, cal, has de fer el que la mare et digui. Agafa aquests diners i puja al tren de la línia 5 Baixa a la vuitena parada i allà t'estarà esperant una senyora que es diu Marta I tu, mare? Ja t'he dit que jo no et puc acompanyar, fill Per què? Que et persegueix la policia? Oh. Jo em vull quedar amb tu, mare No! Si et quedes amb mi t'acabaran tancant en una institució Si et quedes aquí sempre et diran que ets el fill d'una prostituta oh. Afanya't, vés I el meu pare... Què? Jo sé que el meu pare és un home que es diu Hans-Georg Schubert, oi que sí? Qui t'ho ha dit? M'ho va dir la senyora Vera, la veïna del davant. És un home molt ric, oi? Ell em va explicar que el meu pare no em volia i que m'havia abandonat. Ah, ah. Ell no et va abandonar. Llavors aniré a veure el meu pare i ens ajudarà. Ara no. I quan hi podré anar? Quan siguis gran, quan siguis un adult i si encara el vols conèixer. Però prometa'm que no li demanaràs res, que no l'odiaràs encara que et tracti amb indiferència. Per què? Perquè la teva mare no l'odia. T'ho va donar el teu pare quan vas néixer Cal! Sé qui és Ja sé qui és el noi dels dijous, em sents? Què? Es diu Edmund Fallen És un estudiant de literatura Treballa com tu i altres estudiants Llegint llibres al senyor Schubert I hi va als dijous Edmund Fallen és aquí, en aquesta ho la arribem just al final de la classe Escolteu, ens agradaria parlar amb l'Edmund Fallen mm? uh, Què heu vist l'Edmund Fallen? L'Edmund? Em sembla que avui no ha vingut a classe Ja ho heu sentit Vaja Quina llàstima però només és qüestió de temps Ja veuràs com tard o d'ara l'enxamparem Aquell coi d'estapador L'enorme fortuna del senyor Schubert ha de ser per tu I no per ell No faig per això Què? Tant me fa l'herència Això no és el que vull Però... Per mi ja li pot espremer tants diners com vulgui en Schubert Però... Digues Però... No puc permetre de cap manera que aquest tal Edmund Fallen Es faci passar pel fill de la meva mare Això sí que no Mentre el vent uneix a les vores de la teva faldilla de seda, dins el meu cor sento el cant dels ocells. Veig que avui no diu res, senyor Schubert. Mm. Com és que encara no has plegat després de tot el que et vaig dir l'altre dia? <ríe> és perquè pago bé? De cap manera! Li asseguro que no és per això. Com potser? que només pensen els diners, vostè? Sí tens tota la raó. Digues i els teus pares... Des de ben petit que he viscut en famílies d'acollida. Em sap greu, no t'hauria d'haver preguntat. T'agradaria conèixer els teus pares de veritat?. <susur> Jo ja, ja... Vaja, tot indica que el jove que he trobat aquesta vegada és de debò Què? Ja ho veus, ell diu que no vol els diners Ell? Perdona, són coses meves Au, vés, avui ja pots marxar Ah, per cert Vull que sàpigues que el teu llatí ha millorat molt moltes gràcies, senyor. Pel que es veu, l LEdmund Fall ha tornat a faltar a classe. Segur que deu haver agafat la grip i es deu haver quedat a casa. No bé d'un dia. demàs, dijous. Segur que es presentarà a casa d'en Schubert? Ah, és clar. Penses de latar-lo davant mateix del senyor Schubar, no? S'ho mereix, es mereix un bon escarment Doncs no ve, i això que ja ha passat una hora Suposem que està malalt, podríem assaltar-lo mentre dorm Ei, per què no l'anem a trobar a la seva residència? No em diguis que fins i tot has descobert el lloc on viu 204, 204, 204. És aquí. Truca! No puc creure el que ha passat. Tota la universitat parla de l'Edmund Fallen. Mai m'hagués imaginat que s'havia suïcidat. El diari surten les últimes paraules que va deixar escrites. No puc més, no puc perpetuar aquest engany. Creus que es referia a això? Potser sí. Es va guanyar en Júbert per fer-se passar pel seu fill, però els remordiments el tormentaven. Si tenia tan mala consciència, no entenc per què es va embarcar a fer una cosa així Lote, ahir vas tenir un dia molt dur Ah, doncs sí, la policia va estar tot el dia prenent-me declaració Em van fer un munt de preguntes Avui no he anat a fer la lectura El senyor Schubert estava molt afectat Ah, cal, deixa'm que us presenti Aquest és el noi dels divendres Encantat Igualment Em dic Karl Newman Estudio empresarials Johan Lieber Sóc estudiant de dret Episodio 26. El bosque secreto.